Catehism radiofonic. Bună ziua, dragi ascultători! Astăzi vom continua să vorbim despre Sfânta Taină Anunții. Conviețuirea bărbatului cu femeia. Este o instituție dumnezeiască și datează deodată cu neamul omenesc. Ea are ca scop înmulțirea oamenilor, ajutorul reciproc, remediul împotriva patimilor. Din Sfânta Scriptură știm că Dumnezeu a instituit căsătoria în formă monogamică, întrucât a creat un singur bărbat și o singură femeie. Și a voit ca soții să trăiască toată viața împreună. Cum însă păcatul a întinat natura umană, au apărut poligamia și divorțul. Și evrei și păgânii au început să disprețuiască femeia. Dar starea aceasta nu era conformă cu menirea căsătoriei. De aceea Domnul Hristos restabilește căsătoria în starea ei originală accentuând unitatea și indisolubilitatea ei și, pentru a da omenirii posibilitatea realizării scopurilor căsătoriei, o înalță la rangul de taină. Starea de căsătorie e o stare naturală, dar Hristos face din ea o taină. De aceea spunem că taina nunții este întemeiată de Mântuitorul, dând căsătoriei Harul Dumnezeiesc. În Sfânta Scriptură nu există un text în care să se vadă direct cum și când a instituit Domnul această taină. Însă atitudinea pe care o are față de căsătorie și modul în care vorbește despre ea, atât el cât și Sfinții Apostoli, ne arată clar că e o taină. Hristos participă la nunta din Cana Galilei și spune Sfântul Ciril că Mântuitorul nu s-a dus să petreacă, ci să facă o minune și să sfințească cauza nașterii omenești, se înțelege în ce privește nașterea trupească, adică cel care avea să reînnoiască însăși natura omului și să o facă mai bună, Trebuia să binecuvânteze nu numai pe cei născuți, ci să pregătească harul și pentru cei care aveau să se nască mai târziu și să le facă sfântă originea. Când a fost ispitit de Iudei cu privire la desfacerea căsătoriei, mântuitorul accentuează indisolobilitatea ei, spunând că nu e bine ca omul să despartă ceea ce Dumnezeu a împreunat. Caracterul de taină al nunții, adică de lucrare sfântă a bisericii, prin care se dă harul celor care se cunună, îl arată în mod direct Sfântul Apostol Pavel, care, vorbind despre căsătorie, prescrie femeilor datoria de a se supune soților ca domnului și bărbaților de a-și iubi soțiile lor așa după cum și Hristos iubește biserica. După aceea încheie, taina aceasta este mare, ci eu zic, în Hristos și în biserică. Din spusele Sfântului Apostol Pavel rezultă că în creștinism însoțirea dintre soți este o icoană sau este asemeni legăturii dintre Hristos și biserică, care e una de natură spirituală, pătrunsă de iubire și străbătută de har ceea ce înseamnă că și căsătoria pentru a fi un reflex al unirii lui Hristos cu biserica trebuie să fie străbătută de Harul Divin, de iubirea și de puterea Duhului. Din toate acestea înțelegem faptul că și cununia este taină, adică una din cele șapte mari taine ale bisericii și că este întemeiată, instituită de Domnul Hristos. Dar mai înțelegem și faptul că însoțirea bărbatului cu femeia pentru a căpăta acel har care îi dă puterea împlinirii a tot binele se poate face numai în biserică prin sfânta taină anunții săvârșită de preot. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!